افته بسم الله الرحمن الرحیم د علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت سلسله شروع وا تیر افته کی د علیہ الصلوۃ والسلام ماشوم والی تقریبا د شپکا او عمره دوخ مور امینی بی بشرا مدینه ته تلو ما ما خیر کرا او ال تا میاش یاش بی ته رکړو یاش پس بیا دوی را واپسی واپس مکی تراځی ترچی مکی ترا تلل واپسه نو پلاره که آنمه نبی بی بیماره شوا او یو علاقه یو سه ده ابوا وردوی بی د دی مدینه و ده مکی ترمنس سه بیماری سختشو ده غلط ده وفات شد او مغا علاقه ابوا کې بیا دفن کده شوا نبی عليه صلوات و سلام والد مرګي وفات او مور یې پسې وفات شو نه یتیم او یتیر پاتې شو فوز الله رب العزت فقتل کارونو کډیر دې حکمتونه ده دغې کفن دفن نه بعد نبی عليه السلام عاشونه رشفکا لري نو ام ایمن او د یوتا روایت متعلق د یو تاریخی روایت مطابق چې ابو طالب هم ور سره عبدالمطلب نیکو نری نبی عليه السلام مکی تراوز او دبل روایت مطابق عبدالمطلب ور سره نو ام ایمن د درجې د کور و او د خاندان وینځو نبی عليه السلام تک میراث کې د پلار نه پاتې شوی او د نبي عليه السلام دغه کفالت دی کو نو دی راوت مکیتا او دے هم ليو او بل نکتا عبدالمطلب ته حواله ناغي مخ کی به پروارش دا کوم چې ابوا مقام نه او د نبی عليه السلام مور امينه بی بی ورکه دفن ده نو دی چې قدوسه بیا نبی عليه السلام د نبوت نه بعدم کړې چې نبی عليه الصلاة والسلام د نبوت نه وروسته په دغه لار تیرې ده نو د مور قبر لورغلو نبی عليه السلام وايما اجازت اجازه دالانه نو متا د قبر وروارتلو اجازه مېلو شو برحال دی اومې ایمن من راوستو خپل نکته حواله نغانی کو بیا تربیت تربيت کفالت کو او دې نیکو سره ډیر مینه محبت کو او دغره ډیر خیال وینځاته او نبی عليه صلوات و سلام سره دخلو بچونو میبینا زیاته دیوچنه قران پاکم د نبی عليه سلام دا مسلسل کله د پلار نه یتیم کله دا مور مورنا یتیم کې دو حالت قران کې ذکر کړي دي چې عالم یتج کې یتیمن فآوا ته مونږه یتیموندل و قوموند لزيدک نو کلا د یو طریقو او کلا د بل طریقو باندې آ با کفالت د نبی علی السلام وی عبدالمطلب سبا نبی علی السلام هر وختان سره ساته دان به نه جدا غو او دی عبدالمطلب چې کوم کې د مکه سردارانو نو ای گویا کہ اوکے شامل بادشاہ دے سردار دے نو دی با وئی دکابې پسوری کې پیو بستر یا یو د زمانی وغیر و غیر فرش باندې بنا چا ضرورت نه او چې په دکړه مخصوص نشس باندې د سر څکی نه اولاد به هم غیر چا پیره لاندې راغی نه ناس او نبی علیہ السلام بس صرف او دا نو وسه چې دوی بلا کلو راتو کې نه سب کلباوي ترنګيم منې کاو نبي عليه السلام چې مې کيناوې داګه ماشوم کېني غن مې کيناو نو عبدالمطلب با خپل زمون او توي چې دعو ابنی هزا فإِنَّ لَهُ شأْنًا داګه زې پرې دې دغه لري شان او لري مقام نو دې بوي وسره ناس نوبي عليه السلام او یې ګان سره به کېنو نو ماشومنا سي کنه نو په دې ملابې ورلا سلاس او خوڑه بوي په ملابې چې د ټرټرمې شان ده تردي پوري اوري وایت کی راځي چې ابن هشام ابن کثیر نقل کړل چې عبدالمطلب با ترغ پوري رټه منه کړه سو پورې چې په نبی عليه السلام نن واسه بی سره نه کیناو کو رټه برال او دې بنو مې زمو غزوه راوړې نو یوزې به رټه پړل نه داسې ډقادر د عبدالمطلب د نبی عليه السلام یو په دې وچی پدې بچو کې نوڅو کې دا یتیم نه او لاریم دمر جنا د پېړای شرمح کې وفات شو او مور هم وفات شوه او بلدا چې د نبی علی صلی الله و سلم متعلق صدا چې بازي د نبی السلام عظمتونه کرامتونه ملي دریو بل چې نو د سردار دې نو بار ګرځېدل او نو د نبی علی السلام متعلق اهل کتابو د بازو ملکونو سرداران او بادشان د ته داسې ته تسکري کړي چیرې د نبی بھی. نو د دیوچې نه وي د نبی عليه السلام ډېر خیال ساته او قدر وکاو دا چټیر واقعاتو په یو مقام باندې د عربو کډا طریقو واه چې دوی کی کې کیه پشناسي و کیه پشناسي څه ته وي چې سری دا دا داسې وګوري د سری چهره نه دلاس او قدم نه اندازه راګي او دقییا په شناسی به بعضو خلکو یا بعضو خبریررو والله کوه د داېوګ لکه د علمې نفسیات ماهری دي یا فییس ریډ چا نه د قې شبه او د عربو پهې ډ یون لکن سبا چې ډاکر چاته لکه د بیماری د دا چل بس ل کو ډاکټر سروردي د قې دی په یا په شنااسبان ټ نو دا ش کاو. لکه دغم یو مقابعن د عبد المطلب وموجودی آکی ده بنو مدلج بنو مدلج لا یو قبیل دا یو یورس رالب دقی او نبی علیہ السلام ده عبد المطلب سیب سراناسو نو یغا بنو مدلج و نبی علیہ السلام ده عبد المطلب تووے چه احتفظ بی حادا نبی زوی غوری لیر خیال ساتا زوی کنن لکن وزی. ځکه وایي ځکه چې دا کم مقام ابراهيم دی کنه او دې مقام ابراهیم کې د ابراهيم عليه السلام کوم خپه نه ښه دا تاریخ په نه ښه دا د قدم د نزيږي دې ابراهيم عليه السلام سره قدم برابر دی د عبدالمطلب دی نو یې دې حفاظت کوا او بلکې دا یو حدیث کې خپل راجي نبی عليه الصلاه والسلام خروج ته بیا ویلو کنه چې پیغمبر شو او وي نبی عليه السلام وایي ځکه دا ميراج نو میراج که ما ابراهیم علیہ السلام اولیدو التا ابراهیم علیہ السلام چه کم کلم اولیدو نو بزو اغا یو شاندیو او دا بیا نبی علیہ السلام فرمائی و انا اشبهو ولدیهی بیهی زدہ ابراهیم علیہ السلام پده اولاد که اغسردیر مشابه اغسرد شکلو صورت کې تلم ابراهیم علیہ السلام نو عبد المطلب تا چکلا ندغه بنو مدلجو دیس خلق ہوئے د ده ده قدم د مقام ابراهیم د ابراهیم علیہ السلام قدم سره مشابه ده نو ایدو کل زی عبد المطالب کده سو قتل ورطایوی خیال لیده بیسوی لخبری ده واره نو عبد المطالب پر اخونا او داغین بعد عبد المطالب با هم د نبی علیہ السلام ده خیال کهو حفاظت کهو خصاعتنه بکوله برحال عبد د ده نبی علیہ السلام نیکلیو د مور بی بی د ده وفاق نباد تقریباغ وخت پ کالو دو کاله بیا د نیکو سره پاتې شوي دو د کفالت کړی دی, دی. بدل مطف په خپله و د دل نزاج سوی د د اما عرب نه بدل خپله ولا ته د زوررو سات نه منه کوله زیات و د خو اخلا کو تردید بیا وور کوو ته نظر چې سر را واده چ و کې سر را هو سره. ضرور سره نکم شراب زنا او جنا کې جام ده مخ کوي دا روي به چې وګړو خلاصته کټکه دا شنو ډېره خبري خفه دا وی د ترخ کو خلق ته وي چونکی داسې ته ابراهيم عليه السلام پاګ دینونو نسب کیو نو با د خبره نو با د بری کې داسې چې پاګ اسنا سپا بند وو د دین خلاف نو دغه وی دا خصه پاته بهر حال دوکا نبی عليه السلام دا کفالت او تربیت وکړو او کله چې عمر دا غو پورسو زندگی نو عبدالمطلب وفات شي دغه وخت د صحیح قول راجح قول متارف د نبی له سراتو السلام عمر اتکاله اتو کالو عمر کې نکم وفات بلارې د پیدائش نه مخکې وفات مور د شپکا کالو عمر کې او نک چهله را اتو کالو شو عام وفات شي د عبدالمطلب د مککه زره حجون وتوي اغه مقام پاک مبارکی د خپل نیکه قصصه سره یو پاکه دپان کړي او ام ایمن امن وای امي امن چې مالي دلو چې کړه عبدالمطلب وفات شو نو نبی عليه السلام کو کشر دے اته کلو باندې وای مالي دریو چې د خپل نیکه عبدالمطلب کټ سره ولاړو جوړ لري ای مګلی ده نو که عین کبه اسلامونو په وفات جړل نبی علیہ السلام اوا چې وکړه وفات شو نو ټول مکه خلک ډیر غم جنزه کا سردار وو ډیر خسړتا هر دي پوری چوي په وفات مکه کې سوره ز بازار هم بندو دغه د وفات نه بعد بیا د نبی علیہ السلام داتو کاله د دین په څدا تربيتو کفالت چا کړې د مبارکې سیرت تاریخ کی کتابونه لیکي کله چې عبدالمطلب وایي قریب الموت نو خپل ځی ابو طالب ته وصیت کړو چونکه دی وایي پزامن او مشرم او دا نبی رسول الله د پلار عبد الله حقيقي وله کچه عبدالمطلب خپل ځامن دی او مختلف و خزنې نه دی حقيقي و وایته دا نصیحت کړو او وصیت چې د ذهن خیال بساتې نو غریب اخیال فتل عوام چې کوم مشهور خبره البته دا عامه سیرت نگار وایي خو یوبل سیرت نگار ده بلا زری ور ده وایي او ای چې ابو طالب هم دغه وقته پترونوت مشرانوت کشنان هو لکه ابا الصلجان هو کشرو حمزه زیران هو کشرو خو لیکن مشران کیو ابو طالب ده نه وایي بل پکې زبیر هم ده زبیر ابو لهبم او د ابو طالب دی وی د مشره زبیر هم مشره یې هم دا دوانې خپل ترونه نو د دواړو ته د د کفالت خبرو کړه والک نو په کفالت باندې دی دغه قراندازی وکړه او قراندازه کیده ابو طالب بن مروه او نبی علیه السلام سلام چونکی د ابو طالب شفقت او حسن سلوک ډیرونو د نبی علیه السلام دغه انتخاب وکړ با. بازی وایي کنه دنبی علیہ السلام کا پالت دا عبدالمطلب نمخ کے اصل زبیر کردے دے اترد. ابو طالب روستو پکر آگے زبیر اصل د دا, دا تربیت کردے دے نو دا غا ابو طالب دا عبدالمطلب دا وفاعت نوالا تر دا دے زبیر وفاعت بورے نبی علیہ السلام دے زبیر پالے او تر دید چی دا نبی علیہ السلام عمر ہوئی چودہ سال چودہ ساله بورے دا زبیر سرزے او د زبیر دا مرغ نه بیا دے ابو طالب په کفالت کرا غلله او سوک داوی باز سیرت نگار 6 ذات کفالت دې دواړو په شری کړه زبیر عبدالمطلب دواړو په شری کوانې کفالت کړه د پلار دا مرغ نه رح دا د مختلف اقوال اقخواله رایگانې کم خلک شوي چې دا زبیر ل کړی دی نو د هغې یو ووجی دا وي چې ب تعریب خپل غریبو وکو ه سینه لئ بلک دوه پورې وه چې د دوه غریب دی و پر یو په معزوره په یو په معزورو او د ب چې خپل اهللو یاو لکهی جلان حیزې دی او, او میانی لور جا پر تیاری، زویرے، قیل رجلان بے زویرے، نو دیر بچی دی احل آیال ہے، دی غریبوں نو خپل منس که مشوره اشوراو چې چی د در احل به مونږه ساتو، نو در بچی ولی تقسیم کنید، نو دا, دا عجل دینام نبی علیہ السلام څنګه ندی، نا اصل بدیبونی ندی، نبی علیہ السلام اگا وقی بیاد تجارت کو چکٹ شو، تجارت کو لیندین کو خو، حالت خو د دنیا پیتے با نو دا علی زلانو هو د د پتی مرাগلو نو نبی علی السلام د تربیت کولو یو او وی ابو طالب نبی علی السلام چې له ابو طالب ساتل دي داغه ام فقرو سره د چ عبدالمطلب ډیر مالدار سره سردار ده خو لیکن د سخاوت د وجنه د چ څون محلو دولت او به په غریب غربو په حاجانو خوړه نو بس دونبه اوله غول شي بیا به سره دا کار سنو نو دون د ابو طالب توې پاتې شوی د غریب نیو وجد او دمو وجه دا وای کی اصل کی ټیګر چې زائر کی د کافرونو د په کولا خو باز سیرت نگار او باز علما وای شوغره سيغنه بي علي سلام سره دی خو نبی علي سلام ددن ال غصه وا امه هانی دتن لوري وا اول انا و ور کړي نیول انا د اور کړي نو دا بار باز سیرت نگار دا خبره کوي باز صورت پدې کې باز علما د تدقیق کین چنا دا کفالت د نبی عليه السلام <ül> لیول دا زبیر ابو طالب دواړو کړل مشترکت پرهال پدشو دا چې نبی عليه السلام دا ابو طالب سره تاون کړی و دا خبر حسین هغه غټلا په دې hộiول ټیټه بس مشوره ترونو کول چې وسا پاتي کړل مرحال نبی عليه السلام د زبیر او بیا د ابو طالب په دې کفالت کېو تر دې چې ددول خکانو شنو یو سفر شوه دی شو دے بیا سفر د شامت شام. د نبی علیہ السلام پہلا سفر ده شامت ابو طالب د تجارت سفر او سفر باندې ویت او د عربو خاص کر د مکیوال عام د شروع تی قوا چاله ملک زراعت باغات پول پټینو نودای خلق بس زیاده آمدن وسیلو ذریعہ تجارتو لندې دیو جن د دوی دو دو دو دو دو دو نکاحشم د تجارت دی لین دین لا ډیره تر کی ور او مخکمو ویلو دا نکونو په حالاتو کې چې قران کوم رحلۃ الشتاء والصيف تذکر کړي نو دا دوه فیصله کړي وا چې په کال کې به زموږ دوه تجارتي یو وي په شامت جبل بیمنت د موسم مطابق د ګرمه یخنه نو امور معاهده کړي له قوم شا قباینو سره ملکونو سره چې د مکه زمون تجارکی قاتلی راځي مداغې امن او امان بغیره وسه ځمېداري دا مااهده کیږي برحال د دیو جن عام د عربو د طریقه تجارت د دغه دستور مطابق وی ابو طالب هم د تجارت پر سفر د قاتلی سره روان شوه اراده د انوچ نبی له سلام ځان سر بوزی او د نبی له سلام نو مورستانه بلارستانه کم نشتا نیم نشتا نو یقینا ترونه دی ترونه سرپادګی کو زوبر ده او ابو طالب نه واځه ثویان یوی او بارحال اې مواده شوی نو نبی علیہ السلام دغه وخت وي د باره کالو او باره کال او دوله سو کال وي کلشی ابو طالب ته نو دا را نه واخو نبی علیہ السلام دغه وخت کې د پتلو او پا یواضی پات کې دوله خفاو خبرګانو ابو طالب ته شدا پتو ولې ده خپکیږي نو نبی علیہ السلام ځان سره روان کړی دی او دا شام تدللو د سفر تجارتی قافلې کې د نبی علی السلام دا سفر چې د دوله سکالو ده سیرت نگاو او تاریخ والو را نقل کړي پری کې یو واقعې خشیوہ شام په نږدې یو علاقہ د بصره ورته وي بصره د علاقہ هغه وخت د علاقې د روم ماته وي روميان ایشیان ده کتاب د چې کلوې شهر تنزیبی شونه دلی شهر نا بهر صفات له باندې دغمت یوراحد پاتې کلا راحد لګنن صاحب پادری پادری دای پیر او هغه ته به بیره وی په بهیره باندې مشهور بهیره راحد دغه خپل عبادت خانه او پای کې بناس په دره باندې خلکو چې دای صالح اسلام په دین باندې هو کله چې پجیبان دي سختی رااله مشکلات او مسائل ورته رااله او داغینمون د یمن په حالات کې څه مختصر ویلو نو پدی شایا نړۍ سختی رااله ودغه وخت دي په حق دي باندې نو دې د خپل ایمان له حفاظت لپاره هغه وخت رحمانیت اختیار حکومتونو د يهودانو پرې قول ظلم زيادې کېد نو د کریوتونو پرې قول لاله زنګالات ته چې بزاد دین محفوظ وي او نو نو دغه نه دا راہبانیت <تصفح> او د دی د راہبان شروعونو دی به اکثر د هه قاریون بعد چر تسمسو کې و چر یو د انسان لا غار کته او چر ته جنگل جوړ کړي وي کې بنا سو الله او قران پاک د دې پرې رحمانیت تر کې ځګه د راہبیت دی زنه جوړ کړي چر ته اسلام کې تر کی دنیا نشته تر دنیا د خپل ایمان حفاظت به کې خدانا چې د دنیا ته ايخذ پرېخوا به چی پرېقول فرغ خلاص بعد پرېقو د عمر هو بارک راضی شي کلا اغه شامطه بیت المقدس والا مساله نو فلارا دقه در احب یوزیولی احب شو ک تغددلو کی تند دل سبیل بالکل دا شي ختم شوه را کوندی شوه عمر جراح چولی دا نو د قران دا آیات و چې ماته د قران دا آیات را یا شو د قران دا حالت چې عامله الناسہ امر بهډیر کیری خوزان بسټړي نو ګرته پا الله <اللاتا> تدني ذکیرو دا پار تا عمل کړی چې فراخ ساکم پریخلي وجودی ختم دی خو لیکن عاملت ناشه اسی ځان استړې کو زبورت ملایي نه برخنده راہیبان نو پای کې صحیح پرست نو لکه چې نبی علیہ السلام فلا نه پیغمبر او دا بس عیسیاب هغه دمانه کې حق دین نو دغه راحب دغه تناس ته د قافلی والا بیان کوي چې قریش بشامت تلنو اکثر با د راهب باندې تیرې دل وي د راهب چې سمون طرف ته توجه نه لګړ او یدا چل چې مون قتل په ورته یو نو دا راهب خلاف مامون د خپل خانقانه او قل زیناوتلو قاتلی والا چراني دیش ورغه قافله کې یو کس د سی په قرباني ګور اخر چې نبی اسلام دې لاس نه او ویه وی هاذا سید العالمین هاذا نبی و هاذه الامه دا سید دا دا سردار او دا د دې امت پیغمبر غره ش قاتلی والا راهب نه تبوڅه چې تاسو څنګه پدلي چې دا پیغمبر او هغه له یو شرط او اي تاسو کېداسې ددلي غره نو دا یې ډیر نه داسره اورولې نو ما قتل چې دتا او نګوډو کانو ساجدا کولا ما ویلی نو داسوال شي د الله نه بغیر خو سجده جایز نه نو دا حکم زمو لا پاره نه زمو نه کوو البتا د پیغمبر د تعظیم احترام د پاره کور اور کائناتو کې صدا شي سر را ټکي اور اخته شی مدا په دغه حکم حنابني برحال لاو واقعه د سیرت او د تاریخ برحال بيوي د نبي عليه السلام موهر نبوت uridine نو بس بیا راهب وی لاړ قاتله والته کين زتا وسله روټه راو نو لاړ روټه موټه تیار کړه روټه روړه دغلته یو اونوا د یو نه ځان دلان نبي قاتله اگر کاپریوانانا اسکو دروٹھه موټار سره چې وتایا راکړه وروه یلا چې دلته کې خو ورته لګتا اوس کې او کڅمش نشته شو نبی علیہ السلام اوته چاريغه خدعو خدای څخه په بوتلن سروله دغه چې نبی علیہ السلام واپس راغې نو کینا سونو سورې ټول خلکو نیولې وې نو دوی اونې طرف ته کینایس نو هغه نبی علیہ السلام پرور تاوش راهي ورته کتل لکه سچ پی امبر بیا د دینه باد د دی خلکو روټه موټه چوکړو نو به ولا تپو څوک چې پدی قاتلې والا کې د دې دغه د ولی څوکره مشری څوک متیداب طالب اته ویته قسم دار کوم دا سړی واپس دی نه بوزه د تا څوک نقصان نه رسیږي ذکر د علامات دی نبوت او اسینه د تا څوک نقصان نه پدغه موقع باندې وی یو سخلک دراهې وای چې سخلک روان شي او تالاش کوي شي دروم نارغله اي خلک وره کړ نو یو قاتله دې طرف ته روانه کړو اچی راهې بولی دا سوکسان وتوي څه کوي ویدغه شیغه نبي تعالی عشقې چتورا تو انجیل کې دای خبر راغله اب دې میاش کې وي د خلکې وطن نه راوتې ده په سفر باندې دا ورته یو خبر ورته کوم چې الله رب العزت د یوشي اراده او کې نغتا سره کاوه لشه وینا نو بځای غیر الله اراده سره هغه ته نقصان رسوي په دې طریقے سره بچ بچاو کوه خلک هغه خو او بیا دې راهب قریش ته وي چې تاسو له ځقسم در کوم تاسوړي واپس بهرحال بیا وي د له سره روټه او زیتون غیره بوتالب ل ورکړل او ابو طالب را واپس او سو کوی چې ابو طالب نه را واپس شي خو خپل غلامان او غیره وسره نوکران او نبی علیہ السلام مکیت ته واپس راولې د دې واقعې متعلق بیا محققینو کې او ډېر له اختلاف او بحث سے د سیرت کتابونو سو کوی دا روایت منکر ده سو کوی دا روایت کمزور ده وغيره بحثونه په محدثین دا سینوم ده سیرت نگار وګت بحثونه پدې باندې کوي خو به حال بار څو سیرت نگارو دا واقعا را نه خلک سو کوم چې د دې ثبوت نشته دا واقع نه ده شوی نبی رسول الله نه دی ته لید راهغه دا واقع صحیح نه ده خو هرحال سچي عام چې عام کسان نه سی عوامو آم درس کسان نو کدا بیا به اشوقي نو سیرت کتابونه دی ورته سیرت وګوري پای کې ډېر غا اختلاف او رائےګانی کم ترپتا خبر مضبوط را کم تنه دا خو مشهور عام کتابونه دراهغه واقع راسته سمره چې د دې تعلق لري نو یو سو پری البلاغ کې کم چې دار العلوم کراچی نه شایخيک دی مفتی تقی عثماني صاحب رساله مفتی تقی سړی له نو مختلفو سیمینارونو له پروګرامونو له ټولي دنیا کې کړي د ایوارې شریری کړی دتي چې نو وس او سناشنا سفر یې ماغه پر خپل رساله البلاغ هم راځي نو سو یا یو دومره اشته مخ کې غریب ماغه رساله له ګولټ له پته چاوس ته اوس مت هزار پلاس ملو اغه تللې اردن ته تا. اردن تاسو کانفرنس وغیره تللې د نړۍ د اردن شاهزاده شا او د بیا وی کتابانه ژه تاریخي شی وره یماته اچه څه څه وای چې اگر احک واقید نبی عليه السلام شوه او ماشوادي او هغه کماونه یادیږي هغه کماونه قسم محفوظه ده نو یزي ځان سره بیا بوتلم او شاهي کسان را سره د اردن او د طلالو نو ما چې اندازه واغشتا نو سچي د سیرت نگارو دي نو باقى اندازه تقریبا غلارا و شام مزده ده و بسرده و دوم رفاصله ده فاصله ده و فاصله موقوده ده اغون و موقت اغون و سم و مغس سرسبز و شاداد او یه شادادار دوه شده پاقبل موسم و سم میوه کئی و ما ده ده میوه مخواده ده دا. نو بارحل ده سه واقعات و غیره اشتا نور والله و حاله دقران ده نبی علیه السلام کا فعلت او بیا نبی علیه السلام زوانه ترتلو ده که ده سه ب عمر کې دغه د شام اولنې سفر دی یو واقع واقعا نبی علیہ السلام په دغه دوران کې چې تقریبا سیرت نگار وایي د نبی علیہ السلام عمر یا 14 سال لے یا 15 سال لے او د یوې روایت مطابق 20 سال دی برحال 14 15 یا 20 سال عمر دی چې تل په یو جنگ شویلې د عربو د مکی وارو د قریش او د تن خاندان چې څنګه تا حرب فجار وایي حرب فجار حرب جنگ دوی دو فجار فجور گنا یعنی دا گنوونو جنگ دا پدی وای چې د ابراهیم علی السلام نه دا روانه و او دا عربو کې وم چې کوم اشهر الحرم دي عزت میاشتي ذل قعده ذل حج محرم او یو رجب په دې کې احترام او جنگبندی و دا جنگونه کې ذل نو د نبی علیه سلات و سلام دا امر تقریباً ده چود پانر یا بیس سال دا جنگ بیاشه ده ده سه جنگ چه ده تا حرب فجار و ده اوش رو اله حرم کشه ده غیمیان شو بیده تیشه جنگ قریشو او دو سره پده خپل بر نصف که کنانا قبیله ده کنانا د نبی علیه سلام بنی کنو کې و نی کومو نو ده بنو کنانا او قریش یو طرف تریده او حوازینو قبیله قیس پایک طرف دابل طرف اصل حمله اور پري جنگ کې د حوازینو قبیله قیس مکه والا چې کم جنگ کوي قريش نو د دفاعي جنگ کوي نو دا یو جنگ شو دا جنگ, جنگ کې اوان حمله او یو کړ نو پکورېش یو غلبو مونډلا بیا دغه نه بعد قريش او پاو یو غلبو مونډل اخیر دا چې دغه جنگ په صلح باندې خاتمه شو صلح دغه جنگ ستاریش کے حرف فجار ویری کی دا گناج دغه چی فاشرول حرم کې شوی نبی علیہ السلام په دې جنگ کې شریک شوی د دیوږي شریک شوی دا یک شعر دی او ترونه شریکیدل او د قریشو جنگونو نبی علیہ السلام ځان سربوتل په دې اعتبار شریک نور نبی علیہ السلام قتل قتال نه کړی البدا بازی روایتو کې راځي چې ترونه به غشي ورکوډ زګی نه چې صرف شرکت کړې ده کړه کشر ده وو پیغمبر ده نو او ځان سره هم قابو تللی ده قوم کبېلې اول دې فای او مثلا دا چې پدې کې مطلب په هل نه کې جنگ منا خو قاملا در باندې وونه دفاع به کې مرحل علی السلام پدې جنگ کې شریخ خوده حکمت سو الله هرڅ کې حکمت لري او نبی علی السلام تريننګ کې تربيت کي نو پتاګه چې جنگونو کې دا پیغمبر شرکت داو چې لسته ورډې ډېر غټ غټ جنگيو نو دې واخنا د عربو جنګیزګي د جنګ څنګه کوي اسه یې هڅه څنګه تیاری حمله څنګه کوي دفاع څنګه کوي میدان کې سب بنډي څنګه کوي نو نبی عليه السلام الله په شرکت په جنګ باندې ټه نوړتای یو څردالامونو په نوړ جنګونو کې بیا نبی عليه السلام ډېر بهرین انداز سکه جهادونه کړی و چېرته دشمن لور کړي بلېوا کړه د نبی عليه السلام دغه دوران د عمر چې کم ده حلف الفزول حلف الفزول حلف حلف قسم دونه فزول یو معنا معنا بهتريين قسم بهتريين قسم دا چې کله دا جنگونه کېدل دا سي د عربو او تاسو خو تاريخ بوري دې چې کله کله با وړي وړي خبرې د عربو جنگ شروع شو او پسونه کارو وړي با هر طرف ته پسونه خلک او جلي شو نو دتغی چې وګورونه چې کله د دا عرب داسې ټنګ شو د دې کې یو مواهده شوهه ا ماهدا د جنگبنده هغه ته حلف الفوزولی او دا مخ کې د ورګه شوی و د درې سلور سړیو مشران د دې عربو د دې قریش د مکه والے چې دا, دا, دا نوم کې فضل فضل راته تقریبا دیوې فضل بن فوزاله فضل بن وداه فوزیل بین حارس ناریو که دا فوزیلت ویلی دا ماده پرکت پنومد در اغنی شو چه دا دی جنگونو دا خلق لاش ندوی یو معاحده او د دا دیب دنون دا وجه نا اغیط حرف الفوزول نموی کل چه دا نبی علیہ السلام په دغه دوران عمر کې چې چو 15 سال دی یا بیس سال او دا حرب فجار او شو ندغ وقت دیم جن بندو د پا را دغه یو مواهده او هغه زور مواهده هل فی الفوزل هغه تازه کړ چې مون هغه یو مواهده کو او د دا جنچو د دا حرب تجارت وې د پشوال کړه سلسله ختم شو ورکوډی قرن معاش او بیا زل قاعده کې دا هل فی الفوزل وش ابن اسحاق دا یو تاریخ نگار او سیرت نگار دی او ای چه اول د ده معاحده خبره زبیر بن عبد المطالب کنه د زبیر ده السلام پر ده وقتی کفالت که تذکره واره ده دې محارک اصل ده جوڑ شو او بیا دا معاحده چې که ده نو دا ده بنو حاشم و بنو تمیم د دو خبیلی ده منز که جنگ جنگونو نو دوی عبدالله بن جدعان نوم ده چه ده عائشه رضی اللہ تعالی نها وی دا په کور کې د امهده شوه عبد الله ابن جدعان نو په کور کې راشوه د دې ویټي رلي مله کو ان کوله کړو او دا, دا په کور کې د امهده شوه نو نبی رسول الله په دغه عمر کې د امهده کې شامل شوه د دې امهده کې شامل د دې عبد الله ابن جدعان بارک راضي چې ډېر غریب شړو دا د دا مالداري عجیب واقعیه سیرت نگار او تاریخ نگار ورلیکل دا چې وی ډېر غریب وو د قرضونه د بوش نډیر تنگ شو قرزارو تنگاو نه خیر یو را سوجو چې را شملای چرته خود پښیو کې چې بس خلاص نو سو سملی سو سوج نه ورتنه اخر لا وی شهرت اعظم او شهرہ کې چرته په حیوان ځان خورم نو چې دا شیلال لړینه شهرہ کې وغټ مارولې تک سور سپین غټي سترګې چمګوي د چوکاتو یاده بس کار وشو وټ مارلې بربزان او چې سونه ني مار حرکت نه کړه برحال وګړو واقعو قرانډو مځه زمنن راته بارحال ویره جنې دې وراवे مر نه خو دې څوړو کا نو ادا سوني نه جوړو او ساته ورونو سم څه وي پای کې چرت پخوانی بادشاہان و غیرو ادا شیبه تاریخی بادشاہانو ذکر کړي دی اې تکا دې لګېدلې وې داسې لال جواهرات او دامل غلره اغا مار چې وغه سوني نه ډکړو برحال مزاګی باندې سړې مالدار خو برحال دغه هلف الفزول چې دی دغه عبد الله ابن جران فکور کې شوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دی او دا اودا معاہدہ شریوا د څه بارے دا, دا او په کی بنیادی خبره وا چې د مظلوم حمایت عانت دا او عانت بکو پرې عہد درنګ تخپړی ک پرې کبار نارغلی کړي دې کلی وته ني نو د مظلوم تعاون به موږ او د دینه بشاعت کیږنه او د سالم لاس ونی شو دا معاہدہ نبی علی السلام پدې کې شریخ شوه پدې موحده کې د یوې سملا پسمو نبی علی السلام هم پکې ده نو نبی علی السلام با بیا وی چې کوم موحده د عبد الله بن جبعان پکوه کې را حلف الفزول نو هغه موحدې باندې قسم ز پا بندل نو کما نسوخ سو خان را کای نا غسرو خان نخو قوم او پدې موحدې با پابندل او بی تعالی چې اوست اسلام په زمانہ کې چې کله نبی علی السلام ته نبوت ملو جو. او سم ما هغه موحدیت او سوکرا بری نسبیا پائے کې شرکت قبلهم او موحدي پیغمبر علی اور کار کړ تا موحد خو دا ټول سرداران پکې نو نبی علی السلام بیا چې بچا سر ظلم زیاتې کړ نبی علی السلام علی بسوار ته موحده شړا والی ظلم کې ذکه بازو کمزور خلق باندې ابو جهل او د بشیبت بي ظلم دياتیکو چانه مال واخ چانه زمکی جیدات کور قبضه کړ درو خل درو لیدو ساده کومینو د ترسناکو کو نوبي عليه السلام اور په سلاړما اور درس کې واقع راشي ویله و بهر حال خبر راووندو دا واقعیات یو هر و او بل حلف الفزول دا واقعات شي بل د نبي عليه الصلاه والسلام د دوران ژوند کې یو بل خبر اهمه کی نبی علیہ السلام غڑی بیزی سرول دا غړو بیزو سرول دا نبی علیہ الصلات والسلام یو خو هغه وکړی کله چې رضا د پارا نبی علیہ السلام ما شوندو حریما صادیہ رضی الله تعالی عنها سره با بن سات فل رضای رونو سرا با غړو بیزو سره دولته خو هغه داسې قصدنه ماده نو بس ما شومونو او ته شق صدر واقع کې هم غړو بیزو لپاره وته خ دا وچی چې نبی عليه السلام کله نوجوان دې دغه عمر دې لکه وسګره دا 14 15 سال یا چیلین و دې نه کم زیات دې وخت نبی عليه السلام هم غړي شروع نه تقریبا وی 21 22 سال عمر پورې نبی عليه السلام غړي شروع نه تقریبا ودا جوړیږي څو دولسدار لسکا پیغمبر غړي شروع دې ورځ دې نه تجارت شروع کړي دا غړي شروع دې بټوره په شه اختیار کړو دکه چې غریب دی او د هغه کفالت کوي او بچی بچي کشرانی نو نبی عليه السلام او قسم رضوي وکړه نو دګړي دځې سړی او پای باندې خپل گزار ته ری نو ابو طالب او د هغه کور په دې طریقه نبی عليه السلام لکه یو روایت د جابر بن عبد الله کی رضی الله عنه چې نبی عليه السلام یو ځل مقام الظهران ورته وی مقام مظحان አልتوسرمو نو یو او ولید را دا کی ورتا پیلو وای کی څه ورتا وای دا چې ونای دی د نو مړه نه وختو کېل شو نو هغه ونه وي نو نبی مونږه پاره کیلاسي دا دانی معنی د قرانک میولټولا می نبی علی السلام راتوي چې دی کی تاسو داتوري توري دانی چیرولټوي دا دانی خېش دی مو رسول الله تا جوړه غډې دي ضروری دا په دې غډموت ماړوي چې شهرآ کې وخت کې رکړي نبی رسول الله نوې راتوې چې آو واهل من نبی الا وقدرها دا څو پیغمبر نشي چې غډې ni سرو بخاري او مسلم کې راځي داغه ابو هرره رضی الله تعالی عنه وی چې نبی عليه الصلاة والسلام یو موقع باندې او فرمایل چې ایس پیغمبر نشي چې غډې ni سرو نو صادق کرام او الله تام غډې ضروری نبی عليه دا یو سو قیرات او پایوس سو قیرات د اوجرات ماته ميلایله مگر ما شروع په سو قیرات اوجرات ماته راه اقیرات نه غسر پاي خپل او د ابو طالب غکور پاله داغه ابو سيد خضر زلان هروایت یو ځل دا خوانوالو د ګړو بيزوواله صفلمند کې پاتا کار سروش خوانواله فخر کو مونګو چتیو لو ګړو بيزوواله کو مونګو چتیو نبي نے سرات او سرامت او چې دا ګړو بيزوواله چي زکا غنمن، غنمن، گر گر سلام انا و هو راعي غنم راعي غنم موسی عليه السلام الله علیه گریه قوم غډه سروله غډه سروله واله و ابو يس داوود فهو راعي غنم داوود علیہ السلام الله علیه گریه قوم غډه و ابو عسل انا وانا ارى غنما لاهلي باجياد او اي الله علیه گریه خمام اجیاد کې د قرعه له عیال نه پر غړي شروعلی اجیاد جیات راځیکم د مکینې خبرې نو دا دی یو غرض اجیاد او توي یو علاقه دا دا غنه اقوا غرض نو هغه کې ما دا غړي شروعلی برحال پدې کې حکمت شي انشاء الله رب الن عزت په پیغمبر باندې غړي شري نو ډېر حکمت نه غړو د بیزو سرنا د غوا مه او د نور اوخ و غیره په ګران کا وامي خسرو لساني غړي دا بيزه دا غران دا طریقے راخاري غړي بيزه بکل درامینه خوا منډه کی کر با خوا منډه خطراتي مي چې چرتا شرما دارنده نو دا غډبا هر وخت بس پلي غډوباني نظر یا قادي قران ايش نو دا غډبا جن ل پدي اعتبار غران حفاظت هم دا غړو کوي دا کو ششمي چې چرتبا خغا يا خزميلو شي دا غړي ب ان تبوزم مرحلا سي هذا القياس نو لار ابو نجات پیغمبر مسالم دا غړې دې د پار اوسري چې دا وته بیا امت ورګۍ نو دا دے دے دا غړې د پار تمهیر او مقدمه شي چې دې چریز دی نو پیغمبرم دا کاری د خپل امت په اصلاح کې ښه او سرګردان درنګ د ګړو بيزو په شان امت هم او خومنډو کله بل خومنډ او پیغمبر له یي دا شفقتي پر خپل امت باندي درنګ ګړو بيزو علاوه تر ګړو بيزو نړۍ تکلیف ویلایږي خو ګړو بيزو نو پیغمبر تم دا امت ن ډیر تکلیف رسی کو پیغمبر ډیر له حلم حلم او صبر والی نو بارحال دایو دا ټریننګ او تربیت چې الله رب العزت ناميه عليه السلام په دې طریقه سره کړ او سين دګړو بي زوی حفاظت دی. نو دارنګه دا امت حفاظت هم پیغمبر کې دنپ سودا شیطان او غیره د حملو نه بچ کې په دې طریقه باندې مرحل بیا نبی عليه الصلاه والسلام چې دا وخت د سوانه لري نو په دې کې نبی عليه السلام د تجارت سفرې خو نی کړې او د تجارت مشغله اختیار کړې لکه څنګه چې مخکینوې چې ما کې نبی عليه السلام کا روايت صحیح شي نو ابو طالب سره بل تر سره تجارت د پارشان تر ته له او دا یې په بیا نبی عليه السلام ورسره د تجارت دا پيشه بل دا نبی علیہ السلام بیا گن سفر اکڑی بڑی دی تجارت په غرز شام او بسرے تطلی دی دی یمن تطلی دی دی دی دی نور مقامات تطلی دی دی دی دی دی بحرین عرب و بحرین دی علاقه دی تطلی دی دی دی دی دی دی ساحلم لیل سمندر دی دی طرفون که نبی علیہ السلام سفر ایشویجی شام تا پدوین سفر نبی علیہ السلام د پچی سال اومد کشیشید او دا نبی علیہ السلام چونکی سفر تجارت کولی نو پاغي کی نبی علیہ السلام ډېره تجربه او شوا هوسنی معاملات یی داري شو او شوه دارنګ مخنه چونکی د نبی علیہ السلام خاندان دی پېشه سره منسلک ده نارخانه دني تجربه ایم ده او د نبی علیہ السلام خوش اخلاقی او بیا د سره چکم شریکان پا سفر کیلی او یی په دې مکه کې د تذکيري نو نبی علیہ السلام دی حواله سره مشور شوه نو دیمه کې وړېره نهایت شریف خاندان مالداره ممتازه تاجیر حضرت خدیجه کلبره رضی الله تعالی عنها خبر شو او نبی علی صلوات و سلام ته پیغام ولې او ترې وی چې زما د اعمال والا او دایوس نبی علی سلام د دا دره او سچایه نه د شورت د وجنه دا امتصره او ترې وی چې د زما د اعمال شاندایو سات او تعالی چې سونا موآوازه نور درګی نو دا غي دوغنا با ډبل ولا مزدار نبی علیہ السلام دغه پیشکش قبول کړو او شام بسته تا تجارت راغله دثرا نبی علیہ السلام سره خپل غلام می سره لیګله دغلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه یو واقعه د دې سفر کې چې یو ونه دلان دی نبی علیہ السلام ناس کو یو راهب ارغله او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام می اولی نو ورته وی چې د عیسی علیہ السلام نه راستونه که بل پیغمبر نشته سیواستان او د دې ډېر قدر احترام مه سره نشته پوښنه او ورته نشته روکه دا شروعار شان ده دا څنګه دا شروع له ار وخی وی خبر دا د اخیری نبی نه خبر بس نور څه حالات نو د چې وا پسترغه سفر نه نو مه سره د د ديان د دایریو بیا دا غراه خبره شه دا هو ایوته چې دا پیغمبر ده نو د دې نه خدیجه نورم دې رحمت اشرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته معوضه ورکړه بلکې دا غینم زیاته او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یمن طرف ته هم تجارت نه لیږلو او بیا ورته د نکاح د پیشکشم کړه نکاح پیشکشم وکړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا ترنوت ویلو او ارې سره یې دا قبول کړو اب یو ډېر تفصيلي واقعه ده نبی عليه السلام د تجارت او عالی سره د شام وین سفر او د یمن سفر دا د خدیجه کلبا په مال سره شو نوبيي عليه السلام یقینا دې عالی سره خ دنیاوی دې بار سره خښو دولت پیسې لا سره هغه له وا دبر را راشي کله چې خدیجه کلبره یې بیا پنکام واهسته نو دغه مال دولت ټول نبیي عليه السلام لره نبی علیه السلام غمالو دولت ته د خپل مشن دعوت او اسلام لپاره خرج کړي و په یو مخ باندې نبی علیه السلام د سردارانو له روټه کړي وا نو چې دی رو غسل نو خبر ورته نبی علیه السلام وکړي نو خبر په هغه سردارانو متاثر کړي نا ابو جهل وردا تانی ورکړي او د مالو دولت او روټه نه متاثر شوه ان ملوږی چې خما دولت پیغمبر علیه السلام دا سره روټه او د مال دولت او د لوخو ل르고 نه متاثر شوه دعوت ابو جهل تانه د نبی علیه السلام د تجارت حوالے سر د ایماندار دا, ایمان دا شهادت ته او خل کو ابو داوود کی روایت راضي عبد الله ابني ابي الحمصه او د نبوت نمخ کې نبي عليه السلام ترځما معاملات خري او پخو نو یو مقام کې خري او پخو ته شنو پمایسه پیسې او سر ذمہ داری وا ഇമാورتوي چې زر اعظم ته درېګ اچي ورو تراله کې فاطمه نعرش دلورې زیباد را تراي او هو چما محمد سر صلی الله عليه وسلم سر واړه کړو کوئی شيرال عبد الله زیباد السلام په انتظار واله یعنی دون او پابند وېما ورته ماذرت او په چیر خپنشی مان خبر کولای شي وبي دي نبی الله اسلام ماته اسمه وینو یې سره بيدو چیر ما دې دې ته کی فراک مثلا یې یاد وي بارهال تکسی یو ور صاحب هغه د زماني جهیدی خبره کئ چې نبی الله اسلام سره د تجارت کې په قاتله کې شهري کو نوې چې ما اسلام رو رو مدینته نبی الله حاضر شوم مې جزوري له پیژندم نعمت چې زره پیژندم ېما ورته چې ااو هغه تجارت په سفر کې چې شریک شي نو دغه صحابي وایي چې هغه وقته ما سره سفر کې نبی عليه السلام تللې خو ده چرته خپل مرګور سره جنگ شر چا خبره ورزول یا د ثبت خوې مون چرته نبی عليه السلام نه لیدلره بارحال په دغه وجہ چې سیمه ماملا پک سفی ستریوا، امانت داریوا، راس بازیوا، حسن ماملاوا، پاکی دا اخلاقو، رو جنا، دے پدے عرب و مکاکے، و صادقو، امین بانی حما، مشور شیو.